është një liber i shkruar Mjerë mohuesit atë dit Të cilët mohuan ditën e gjukimit As kush nuk e mohon atë Përveç gjunahqarve që shkelin Qdo ku fi E të cilët kuru ledzohen shpalje tona thon Këto janë prallat të popojve të lasht Nuk është ashtu Por veprat e tyre të këqia Ua kanë mbuluar zemrat